душі хтіва. Джури Отамана почали готувати для Рини повіз. Однак вона, навчившись доглядати за кіньми спочатку на хуторі свого батька, а потім на хуторі чоловіка Осавула Пороха, легко і звично почувалася в сідлі. Тож Рина відмовилася їхати на замівник сірка повозом із насипаним для зручності сіном і попросила дати їй коня. «Дозволь, пане Отамане, верхи їхати, я козачка!» Іван Сірхов почав заперечувати, навіть відповів міцною народною приказкою «Бабі не годиться козакувати». Але, глянувши в страждальні очі молодої жінки, яка втратила всіх і все на землі, махнув рукою «Нехай їде верхи. Він не хотів знищувати залишок сил і віру в себе молодої жінки. У сідлі Ярина відволікалася від думок про горе, що спіткало її, почувалася впевненіше і навіть виявляла зухвалість змушуючи горду молочно-білу знайду проробляти складні стрибки і несподівані ривки. Уперед знайду вдаряла жінка п'ятами кобилу, вона вітром летіла понад степом, і Ярина, злившись із нею воєдино, у шаленому перегоні відводила душу. Черний сирка сірка ведвив за нею. Потім вони їхали поруч, старий отаман і молода вдова. Вороний отаманський жеребець, виблискуючи, як смола під весняним сонцем, Грайливо покусував кобилу, змушував їй ставати дибки, гарцювати на тонких гарячих ногах. Ярина в сідлі трималася впевнено, їй подобалися перегони запаморочливі інколи небезпечні, але небезпека зараз для неї була необхідністю. Вона стишувала душевні рани молодиці, думки про вбитого чоловіка, про сина, викраденого ординцями, під час шалених перегонів, кудись відлітали і на серці легшало. Атаман розумів це і не стримував Ярину, навпаки, сам захоплювався, давав воду Чернишеві, нехай коні вибрикують, та й сір коні скинув з себе тягар своїх літ, і тепер почувався помолоділим, знову готовим, не до затишної старості, а до нових битв. Коли вершники їхали поруч, їхні коні йшли бік-обік, веселка виблискуючи в сонячній крововерті води і степу, наче оперізувала цю незвичайну пару коней і людей яскравим небесним семибарв'ям. Знайдою для Атамана сирка була і сама Ярина, адже він знайшов її, точніше відбив у Ординському рзи, але не відпустив, як усіх інших бранок, додому. Їй нікуди було податися. У монастир збиралася. «Навіщо монастир молодій жінці?» – думав Атаман. «А вона ось як правити конем уміє, хоробро всі дві тримається. Поруч із Яриною Ціркові було легко, він почував себе молодим. Він збирався незабаром їхати до воєводи Ромадановського, вести царею московському в подарунок полоненого мурзу. Іване Дмитровичу притримала Ярина жваву знайду і запитала вже вкотре є хоч якась надія повернути мого Олексу, уважи в полоні мурза татарський. Що міг відповісти отаман їй? Козака можна було обміняти на полоненого турка чи татарина, а я не чара. Це були воїни без роду, без племені, справжні вістря війни. Їх навіть у полон козаки не брали. Але матері такого не скажеш. «Ярино, це дуже важко зробити», – відповів Сірко чесно. «Єдина надія – обмін на морзу. Я повезу його московському воєводі Ромадановському, в якого син князь Андрій теж у ханському полоні. Може, вдасться і нашого сина, і воєводиного обміняти на морзу. Він сказав наша бо перейнявся безутішним горем матері. Перейнявся глибоко, наче своїм. Для мене Лекса був як рідний. Моїх синів запорожці Петра і Романа одинців щенць порубали. Він шкодував вдову, а може навіть більше, ніж шкодував. Молодиця, з вогненними очима, жвава, гаряча, ще не відлюбила в житті. Рано їй було в монастир. Сірко співчував Ярині і щиро хотів допомогти. Але, напевно, знав, що така допомога майже неможлива. Якщо в царського намісника воєводи Ромадановського нема змоги визволити з ханського полону свого сина, то про Олексу, який розчинивши безрідній абусурманинській зграї турецьких яничарів, і говорити нічого. Але сірко сказав «наш», і жінка схопила натруджену в боях руку отамана, припала до неї губами. Старий казарлюга від несподіваного вчинку молодої вдови Розгублено притримав коня, подивився в її жовто-бурштинові очі побачив у них надію. Любов і надію – ці два великі почуття завжди поруч. Чи багато було в його житті таких щасливих хвилин? Ще молодим козаком, яку односельці кликали Івану Водовиченком, покохав Софійку. Вона й стала потім сірчихою. Двох синів йому народила і двох дочок. Але доля відвела йому, і Софії мало часу для спільного життя. У країні хмель війну почав, і Запорожець Іван подався у його військо. Із Гетьманом Богданом Хмельницьким бував у різних походах, з ним гнав ляхів. Усе життя сірка походив військові, а Софію не часто бачив. Негоже козакові Запорожцю біля жіночого подолу довго затримуватися. Січ для Івана сірка стала і домом, і дружиною, заполонила усе його життя». Але Ярина інша справа, з нею старіючими Отаманові і тепло, і затишно. Душа стрипенулась, і це в його роки. Примха, то все, сказав собі Отаман. Я просто хочу допомогти молодію даві відшукати її сина і обміняти знатному рзу на нього. Після того, як в Отамана не стало своїх синів, одна надія була виростити з козачка Олексія Пороха доброго запорожця, а трапилося навпаки – над Олексою доля Яничара чатує. Вже, напевно, і обрізати встигли. Це було для Сірка неймовірне Олекса і Яничар. Ярина раптом гикнула по-козацькому. Її біла кобила знайда, зірвавшись у галоп, помчала в степ. Черниш під козаком аж вигнувся і, натягнувши повід, так заклично заїжджав, що Сірко сам того не чекаючи дав коневі волю. Гороний, гарячий жеребець, стрілою кинувся за молодою грайливою лашицею. Сонце виром обертало степ, малі річечки і заплавні зверця, і важко було зрозуміти, міраж попереду чи по-справжньому розлилася весняна вода. Сонце, весна, ярина були якось пов'язані між собою. Але як? Атаман не розумів цього, та й не прагнув зрозуміти. Вони скакали вдвох, білий і чорний вершники, по весняному степу, що прокидався. Їхній невеликий загін залишився десь позаду, Старий казачий атаман ніби здобув крила в цих перегонах. Йому було гарно, легко і вільно з яриною. Зимівник Сірка стояв проти великого лугу, за старою Томаківською січчю, на Буцько-Томаківському острові. Місце ідеальне для захисту від набігів Орди. Острів високий, із крутими ярами і стемчаками, звідси на всі біч далеко видно. Оточений ріками Дніпром, річищем, ревуном, він був як могутня фортеця. На острові здавна селилися втікачі з неволі, тому його й назвали Буцьким від слова Буць утікач, а ще Зміїним островом Городищем. Острів на Запорозьких землях був найбільшим за висотою. Другим, після Хортиці, піднімався над водою на 70 метрів. Звідси видно Хортицю, Кахов, Тавань навколо острова Плавні. На весні їх заливало водою, вони перетворювалися на лиман. Весна прийшла на ці благодатні землі. Весна загостювала у змучених душах Сірка та Ярини. Їх об'єднували один біль за втраченими синами і одна радість, що приходить до людей саме навесні, коли яскраво цвітуть сади і ніби затоплює душі цим неспокійним, хвилюючим цвітом. Ярина вперше була на острові вона милувалась острим садом. Пасіка сірка стояла біля річки Гола Грушівка, що цілком відповідала назві. Усе навколо, і ріка, і луки, було залити пілопінними хмарами квітучих груш. Дикі груші суціль кривали, а береги. Ярина сірко насолоджувалася цим вируючим вибухом весни та почуттів, оголених, як і сама ріка Гола Грушивка. Коні їх йшли поруч, тісно йшли, біла, як ці сади, знайда, і вороний із білою плямою на чолі черниж. Сірко та Ярина відпустили по води, коні відчували, як їхні хазяї весну. Проте, що отаман везе з собою молоду вдову, чутки про красу, якої облетіли всі запороги, пороги, обслугу пасіки вісник від сірка попередив. Отаман не звик до затишку. Кулака під головою і жмута сіна під лопатки вистачало. Усе життя сірка, походи і битви, а тут раптом наказ від нього підготувати світлицю та щоб у ній все було, як у хаті заможній, затишно, тепло й світло. І от нарешті в'їхали на обістя двоє вершників на білому і чорному конях. На пасі сиді зустріли троє козаків із хлібом сіллю. Його тримав ставний Чорновусий запорожець, молодий і гарний, він витріщився на Ярину, вбентежений її красою. Хліб у руках козака від цього ледь тремтів. Тут, на пасиці, ніколи раніше не було жінок. Сірко та Ярина вклонилися козакам, у відповідь також схилили голови. Глянувши двір, володиця перекинула ногу в червоних сап'янових чобітках через сідло, м'яко сказала «Допоможіть зійти» розтягнула до нього руки, прийнявши його гарячим після задирикуватих перегонів подихом. Отаман міцними мускулистими руками незвично ніжно обхопив Ярину за тонку талію, якусь мить потримав її в повітрі. Вона обхопила руками могутні плечі сірка, потім, ніби неохоче, жалкуючи зівсковзнула вниз пружними грудьми по його гарячих грудях. І тільки коли її чобітки відчули твердінь землі, Видихнула. «Ух, добре!» Затримав подих і Іван Сірко. Так уже трапилося, тримаючи Ярину на руках, ніби замер. І лише коли жінка доторкнулася землі, вони разом раптом глибоко зітхнули, подивилися одне на одного розгублено. там насупився, збентежений перемінами, що відбувалися в його душі. Незрозуміло, що їх збудило. Він, старий козаг характерник, просто хотів допомогти молодій вдові у страшному горі, тому й привіз її до себе на Займанщину. Більше нікуди їй було подітися. Але те, що в його душі чимало змінилося, твердо відчув. Сірко двома руками звично розправив ледь посріблені вуса, дістав із захаляви чобота люльку, закурив. Темнокарі різниці отамана – під густими на чорними бровами розширилися, а бличчя стало знову суворим, мужнім. Він збив на потилицю облямовану хутром куниці шапку, оголивши високе зі шрамом навскоси чоло. Тепер він був схожим на того гордого безжалісного запорожця, ім'ям якого рікали дітей. «Урус Шайтан, але який же він Шайтан, якщо краса жінки та її до нього привітність пентежили його». Старий він, а старість тепло й ласку любить, але з білої кішки чорної не зробиш. Молодиця справді гарна, а все красиве усі часи, ніби вивищувала козака, дарувало йому задоволення. Він згадав французьку маркізу, вогонь жінка, залицятися вміла добряче, говорила так гладко, солодко, чари на чоловіків наводила. Кокетування і чари були. Непереборною зброєю Маркізи. Вона сірка і танців модних, і манер шляхетних навчила. Наїзницю була чудовою. Тільки в сідлі по-жіночому боком сиділа. В Булонському лісі на Пругулюнці можна було так примоститися на коні. А тут у диких степах, призухвалих ординських набігах, боком у сідлі не втримаєшся. Скільки років відтоді минуло? Він іще молодим був, гарячим. Але хіба зараз ця вдовиця не збуджує його кров? Так само, як у Парижі бентежила, розпалювала Маркіза, а Ярина тоді, можливо, тільки, ну, народилася. «Ярина», – твердо мовив отаман, – «я залишу тебе на пасиці. Весна, дикий мед. Ти коли пробувала дикий мед? Ні, ніколи». На запорозького отамана майже в дивилися двоє жовтодиких одержимих очей. Дивилися так само заклично, як колись Маркізині, але у цій жінці була природна, яскрава краса, і від цього вона ставала ще жаданішою Атаманові. Коли ви їдете, Іване Дмитровичу, сподівайся, не завтра? Сьогодні. морзу треба вести, Воєвода громадан чекає мене. Очі жінки спалахнули, начебто блискітки весняного сонця в них розсипалися. Сьогодні? «Ні, ви не можете залишити мене саму? Навіщо мені самі бути? У мене нікого, крім вас, не засталося». «Мушу їхати», – настояв на своєму ціркові. «Ромадан чекає мене, як ми домовилися з Мурзою. Та й Рада Запорозька не за горами. Україна без гетьмана залишилася. Квапитися треба». Ярина ледь стримувала сльози. Після ардинського розбою сподівалася знайти отамана якийсь прихисток, а тепер і його втрачає. Вона впритух підійшла до сірка і, дивлячись в очі, сказала, «В Олексі є прикмета, завдяки якій його ні з ким не сплутаєш. У нього очі різні, ліве темно-вишневе, а праве жовте, як у мене. За цією ознакою ти зможеш знайти його». Сонячні зайчики в очах Ярини заграли, замерехтіли калейдоскопом вогню і барв. «Ех, чому не можна повернути час назад?» – подумав старий етаман. Але жінці відповів твердо. «Я все зроблю, Ярина. От нас зараз треба їхати. Тут ти будеш у безпеці». Повернувшись до козаків, які доглядали земівник, сілко крикнув. «Ей, Джура, приймайте дорогу гостю. Пані Ярина під час мого від'їзду буде вашою господиною. Прошу, пані». Замитушився біля Ярини молодий козак. «Будьте, як у власній хаті!» «Ти, Селіване, звернувся до нього сірко, головою за неї відповідаєш, поки я не повернуся!» «Усе буде гаразд, батьку, відповів красень Селіван і, знявши перед Яриною шапку, закинув за праве вухо чуприну чорного оселеця. Дивився на свою нову хазяйку, заворожено, неспоможний відвести від неї очей. Нагородив же Бог такою красою. А Ярина, не звертаючи на селівана уваги, відбігла до отамана, який уже сидів у сідлі, скопила за червоний сап'яновий чобіт, припала до нього і зайшлася сльозами. «Ось цього я не люблю», – розгублено сказав Сірко. Повернуся через три-чотири місяці після ради, де обиратимуть гетьмана. «Я чекатиму на тебе, пане отамане». «Скільки б часу не минуло, чекатиму! Мій чоловік, Осавул Порох, царствоєму небесне, теж роками вдома не бував. Ми, козачки, вміємо чекати!» Ярина зворушила сірка. Вона звернулася до нього, як до дуже близької людини, на ти, і він оцінив її вчинок, нахилився із сідла, схопив, обійняв Ярину, міцно поцілував спраглі вуста. Дикі, як у степової рисі, очі дивилася на нього спрагла і лагідна. Атамант байливо опустив жінку на землю. «Чекай, Ярина!» Пришпорив коня й помчав, як вихар. Дикі груші цвіли навколо пасіки біла і весела. Жваві бджоли та смогасті важкі джмелі зищали, гуділи у весняному повітрі, заклично, натруджено і стурбовано. Вони збирали з квітів нектар життя». Отаман Сирко віз Мурзу Тамнанбека до Курська царському воєводі Григорієві Ромадановському. З його допомогою Отаман хотів попросити у царя користування фортецю на Дніпрі переволочну. Тут Сирко мав намір доживати віку. Фортеця переволочна – ключова переправа між лівобережною і правобережною Україною. А щоб вся Україна повинна бути під однією гетьманською булавою – Іван Сірко не сумнівався. «Ось цим ключем прийде пора, відчинять всі замки на переправах між лівим і правим берегами Дніпра. Ключ цей – булава гетьманська, єдина для всієї України. Тільки хто візьме цю булаву в надійні руки?» – такі думи турбували Атамана. «Багато гетьманства – божа кара для України. Час настав не до відпочинку запорожцям». Правобережний гетьман Дорошенко з татарами і турками злигався. Польський ставленик гетьман Ханенко доляцької сторони гнув. Гетьман Суховій, хоча і виходець із Січі, більше про булаву думав, ніж про свій народ. Івобережний промосковський наказний гетьман Дем'ян Многогрішний, який зрадив Петра Дорошенка, тепер сам став жертвою зради. Своя старшина на чолі з генеральним суддею Іваном Самойловичем уночі сонного схопила і до царя в Москву в кайданах відправила. Хоч і не любили козаки демка многогрішного, його і не вибирали на раді, він наказний був, ставленик царя. Але коли довідалися, за що старшина закувала гетьмана, за ним потягнулися. Усе довкола гандрусівської зради було закручено. Москва люто насміялася над Україною, розділивши її навпіл. Правобережна частина Польщі дісталася, а гетьман Многорішний у простоті своїй дорікнув по слові царському. «Цар нас шаблею не брав, ми з власної волі подалися до Москви, бо в нас із вами одна віра. А якщо Київ та інші наші міста цар хоче віддати королеві польському, то ми знайдемо собі іншого государя». Тар за такі слова Демкамного Грішного до себе відправив. А поміж старшиною Промосковською, що найгірша гризня почалася за гетьманську булаву. Батурин, столиця Львобережного гетьмана, кипів від передвиборної лихоманки. Іван Сілько, хоча й у літах, ще сильним був. У його руках булава гетьманська могла б вірою і правдою послужити стражденній Україні. Славу отамана ніхто не перевершив. Про нього казали, що Сірко зміг би як батько хміль об'єднати під однією рукою всю Україну. Серед козаків і січовиків, і городових реєстрових коренилася про це думка. Але інші думки були. Мовляв, Сірко ще в часи Переяславської ради був протизносен України з московським царем. У руках Сірка гетьманська булава може незалежністю від царя московського обернутися. Про це і цар знав. І старшина козацька часу не гайнувала, плела свої тенета. Якщо Сірко із запорожцями прибуде на раду, все може змінитися, по іншому піти. А Сірко тим часом їхав по лівому московському березі Дніпра. Їхав із святим своїм Іваном Сербіним, везли в воєводі морзу татарського. Спокуса була по дорозі в Курцк додому заїхати, дружин дітей побачити, але й цієї змоги зараз немали може, на зворотному шляху. Їхали вони в порожній на сімох конях Сірко, Іван Сербін та їхні джури. Квітень розкошував у степу вітрами, що п'янили душу, різного лосся та граю. Дихав із півдня в потилицю теплом і весняними паводками. Земля прокидалася після зимової сплячки. Багата земля, родюча. Сірко їхав з зятим попереду. Боятися не було кого. Шлях їхній Проліг по глибинному, захищеному від ординських набігів полтавському повіті. «У твоїх руках, батько, саме тепер булава могла б бути», – сказав Іван. «Але в Батурині скрізь зрада їхати тобі до гетьманської столиці ніяк не можна». Самойлович разом із московськими стрільцями зраду вчинив, щоб у свої руки була взяти. «Я волю люблю, Іванко, понад усе на світі», – відповів Сірко. І нікому її не віддам. Ні Поповичеві Самойловичу, ні цареві московському, ні королеві польському, ні султанові бусурманові турецькому. Ти Ромадановському віриш, батьку, а даремно їдемо до вовка Пащиху. Думаю, Ромадановський посприяє обміну морзи на полонених українських дітей. Олексу Пороха треба визволити і князя Андрія сина Ромадановського теж. Мурза знатний на такий обмін хан піде. Вони під'їжджали до містечка Нові Санжари. Багата земля в полтавському повіті, чорноземи, немов масла, степ навколо живлющий, звірини і птасла в ньому лічено-неперелічено і в ясному весняному небі у високій ще торічній пожухлій траві передзвін від пташиних базарів. Запорожці хтось нам назустріч скаче. рапт вигукнув Іван Сербін. Узятя сірка очі молодші, далі бачили Великий загін, шабель на двісті. Своїться, Іванку, звідки звідкіля тут узятися. Вечники наблизились і підковою оточили сірка та його зятя. Це були козаки, але обличчя їхні непривітні правиці на руків'ях шабель. Пугу -пугу! Іван Сербін привітав козаків, як було заведено в Запорожців. Але замість пажаного відповідь козаки з лугу, січовики із загону Сірка почули грізне «Здайте ваші шаблі! Ви арештовані велінням. Сірко не дослухав, хто може йому наказувати на рідній українській землі. Він зиркнув білками очей з-під чорних розкривених брів на всі бічі. Кільце невідомих козаків щільно зімкнулося навколо загону, а їхні посуворішали, погляди стали ворожі. «Я отаман Сірко із Січі Запорозької. Чули про такого?» Із рядів, які оточили їх, виїхав наперед полковник полтавського полку Федір Жученко. Він криво посміхався, смакуючи швидку розправу над своїм ворогом. «Зрада, батьку!» – крикнув Іван Сербін, але шаблю йому не дали вихопити. Полтавські козаки зависли на його плечах, затисли крутими боками своїх коней його коня. Щільно затиснутим з усіх боків виявився Іван Сірко. Він дивився в обличчя Федора Жученка, що розповзлося від посмішки. Тепер отаман упізнав його. Цей надутий, як павич блюдолиз, завжди служив тому, у кого влада а вона в Україні часто блудила по різних і не завжди чистих руках. І Федько Жук завжди встигав першим перед новим хазяїном свого павичевого хвоста розпустити. Виходить, булаву лівобережного гетьмана Романодновський уже призначив для Самойловича, зміркував Сірко, а я на раді їм заважатиму. «Геть з дороги зраднику!» – вигукнув Сірко полтавському полковникові. «У мене карта царської милості, я на зустріч із воєводою Ромадановським їду». «До нього й потрапиш», – яхідно хмикнув Федько Жук, «тільки в кайданах. Узяти його, хлопці. У ланці, у ланці його». Старого отамана скинули з коня, заламали за спину руки, обплутали кайданами ноги. «Ось воно, найстрашніше в Україні, братовбивча війна», – думав Сірко. А Ромадановському на руку таке розбраття. Значить, він про мене давно замислив. Отаман лежав зі зв'язаними руками і ногами, дивився у високе, чисте небо. З подивом дивився, ніби вперше. Десь високо лунко співав пісню по весняному збурчений жальворонок. Йому справді до співу було дикий степ, і волю ніхто в нього забрати не міг. Сибір до поїздки в Сибір Любава і Крутояр готувалися недовго. Обоє були легкими на підйом. Поки Любава підбирала в історичному музеї мізерні матеріали про виселення кошового тамана Івана Дмитровича Сірка в Острожний Тобольськ, Крутояр встиг зв'язатися зі своїми друзями в Сибіру і про все домовитися. У Тобольську бояла золота осінь. Найкраща тут пора року. Осінь у Сибіру коротка, але прекрасна, насичена яскравими, соковитими барвами могутніх рік, непрохідних боліт і дикої тайги. Любаву вразила заіртишна далечінь, що виднілася з Алафейської гори, увінченою білокамінним красеним Тобольським Кремлем. Здавалося, що блакитна даль позолочена по осінньому, десь далеко зливається з Великим океаном. Від простору та свіжості в дівчини паморочилася голова і почуття вдячності, любові до людини, яка не тільки допомогла побачити їй усе це диво, а й стала надійною опорою, зростала щохвилини. Щоб любава змогла без Крутояра, вона була у захопленні від легендарного героя Отамана Івана Сірка, писала про нього дисертацію, мріяла про майбутнє, а воно, як не дивно, Тепер було пов'язане з Крутояром, він чимось нагадував їй образ сірка. У Крутоярові відчувалася молодецька сила, надійність, яких Любава не бачила в сучасних молодих чоловіках. Любава Кремінь, дочка вільної степової козачки з дикого поля і білолицього синього корусича, родом із північного лісового краю, батька свого не пам'ятала, його вбив ревнивий циган, палко закоханою матір, яка після цього оселилася з дочкою у передмісті Києва. Росла Любава волелюбно, міцною, жвавою дівчиною, безмежно любила маму і запальні танці. Сама шила собі яскраві сукні, танцювала завжди босоніж, будь-якої пори року. Від матері успадкувала чорне, як смола волосся, і поставу гарячі степовички від батька, який надійний характер, білу ніжну шкіру і бездонну синь очей. Коли вчилася у старших класах, з інших шкіл приходили хлопці подивитися на красуню, полюбуватися нею в танці. Мати померла від несподіваної важкої хвороби через місяць після того, як Любава закінчила школу. Дивовижної вроди дівчина залишилася сама беззахисна, в тому безладі, що панував у 90-ті роки в Україні. Їй пощастило вступити на історичний